Поверталися в трьох. Спочатку Володимир завіз віру. Довів до самих дверей помешкання. Вона майже висіла на його тонкій руці. Потім повіз Ярославу. Їхали мовчки. Дощ не вщухав. Вони трохи посиділи в машині. Ярослава ніяк не могла знайти свою парасольку. «Дай мені ампулу», – хрипко вимовила вона. «Ти ж казала, що у зав'язці!» «З цим неможливо зав'язати! Гроші віддам завтра!» а «Гаразд!» «Ти, сонечко!» – пожвавішала Ярослава, кидаючи ампулу до кишені. «До завтра!» Вона вискочила завта і швидко побігла до свого під'їзду. Волик ще трохи посидів розслаблено, чекав, поки засвітять знайомі вікна. Потім нервово схлипнув, завів мотор і рвучко виїхав з двору. Він гнав машину порожніми вулицями, ніби втікав від погоні. Заскочивши до своєї квартири, він щонайперш прочинив двері у маленьку спальню, з якої одразу вдарив у ніздрі запах несвіжих простирадл. Бабуся лежала ніби мертва. Вовик прислухався. Дихає. Він накинув ковдру на її худі ноги, вимкнув лампу і хутко перейшов до своєї кімнати. Тримцячими руками набрав номер. «Я слухаю», – відповіли йому сонним роздратованим голосом. «Спиш?» «Щось хочеш повідомити?» «Та... ні, я так». Якось гидко на душі Хочеш, щоб було ще угідніше? Давай продовжимо розмову Запропонували йому А ти щось маєш сказати? Напружився Вовик Усе нормально, лягай спати Завтра важкий день Слухавку поклали Вовик трохи подумав і знову почав крутити диск Слухавку довго не піднімали. Він хотів уже покласти її, коли нарешті залунав голос Ярослави. «Ну, хто там ще?» «Ярцю!» – вигукнув Вовик. «Ярцю!» «А, це ти! Чого тобі? Ніби тільки не розпрощалися! Щось трапилось!» «Аліну поховали!» – розгублено промовив Володимир. «Ти, мабуть, божеволієш», – сказала Ярослава. «Ти для цього подзвонив, щоб сповістити цю дивну новину? Тому що тобі сказати, що на цвинтарі ми були разом?» «Та ні, я просто не можу цього усвідомити», – почав виправдовуватися він. «А як ти? З тобою все гаразд?» «Поки так, а зараз, сподіваюся, буде ще краще». Може, кинеш цю звичку, Ярцю? З надією запитав Володимир. От просто зараз і зав'яжеш. Просто зараз і зав'яжу, тільки шнурки попрасую. Я не жартую. Я також. А пам'ятаєш, Ярцю, як нам було весело всім? А ти була така тоненька, найкрасивіша. Завжди щось «Цікавеньке вигадувала. Я тебе обожнював. Пам'ятаєш?» «Не розчулю мене, сонечко!» – сказала Ярослава. «Я зараз заплачу!» «Ярцю!» – продовжував канючити Вовик. «Може, ти щось хочеш мені сказати? Як ти скажеш, то я тобі щось скажу. Щось дуже для тебе важливе!» «Не забирай часу!» Почала нервуватися Ярослава. Ніч така коротка, а завтра мені треба бути як огірочок. «Значить, нічого не скажеш?» Ще раз запитав він. «Озобисти мені нема про що говорити. Повір мені і відчепися. Гаймо час». «Що ж?» – зітхнув Володимир. «Я хотів, як краще». «Прощавай!» «Добраніч! До завтра!» «Егеш! До завтра! Ярцю!» Він поклав слухавку і тоненько, як цуценя, заскавчав над нею. Це він колись привів Ярославу до Лілі. Вони зустрілися у місті випадково, в одному зі злачних клубів на околиці – Прихисткові наркоманів та темних особистостей різних орієнтацій. Він і досі пам'ятав, як малим біг за величезною вантажівкою, що вивозила його подругу з їхнього затишного двору колодязя. А вона, висунувшись із віконця, викрикувала свою нову адресу. Адресу він не запам'ятав, за що, до речі, йому тоді дісталося від Лілі. Відтоді він намагався побачити знайому постать скрізь. І от через стільки років вони зустрілися в тому клубі. Вона його, звичайно ж, не впізнала. А коли впізнала, він почув її сміх. Той самий, заливистий і низький, який він сотні разів намагався відтворити не тільки у своїй уяві. Так могла сміятися лише Ярця. Він, щасливий від цієї зустрічі, привів її до агентства і пообіцяв нікому не казати, що Ярця вже давно і серйозно сидить на голці. Він був готовий зробити для неї все. Роздобуваючи для подруги чергову дозу, він кожного разу сподівався на її прихильність, але Ярослава завжди проганяла його. Їй і справді ніхто не був потрібен. От і зараз, звільнившись від занудливого приятеля, Ярослава розіклала на столі своїх вірних маленьких друзів. Голку, ампулу, шприц. «Царство тобі, небесне, маленька стерву Алько!» – подумала Ярослава. І ніби чарку підняла вгору заштрик із прозорою рідиною.